виразий і розсудливий естонець не намагається забути, скільки йому коштує хліб на сушці. Коли я думаю про це, бачу селянина, зігнутого під вагою великого валуна, що його він тримає на плечах, можливо, несе з поля, де сіятиме хліб. Отакий сюжет ви часто зустрінете в Естонії і на картинах, і на плакатах, і в карбуванні. Селянин, напруживши кожен свій м'яз, виносить камінь з поля. І це не тільки історія відносин тамтешніх мешканців із землею, не тільки важлива подробиця хліборобської цивілізації, це й нагадування кожному. Знай, скільки важкої праці у тому хлібі, який ти їси. Йон Друцца звернув увагу на таку типову рису естонського національного характеру. Естонець ніколи не відріже шматок хліба більший, аніж йому потрібно. Ніколи в їдальні чи в кафе не побачите на столах недогрізків хліба. А на стінах скромні плакатики з уже відомим сюжетом. Селянин несе камінь з поля. Чи не нав'язливий цей мотив? Ні. У благополуччій достатку часто атрофується пам'ять на не дуже веселі речі. А тому про них треба собі і усім постійно і повсюдно нагадувати. Як і в цьому разі. Пам'ятай, беручи до рук скибку хліба, Згадай про вагу того каменя, про подряпані до крові руки селянина. Хліб диктує особливі моральні закони, вставлені до нього. З раннього віку виховується тут у дітей повага й шаноба до хліба, а вони, виростаючи і стаючи дорослими, передають ту повагу й шанобу своїм дітям. І так от тих часів, коли естонець викорчовував пеньки, осушив болота, виніс валунею перше зібрав зі свого кам'яного поля, цей важкий і солоний, от пролотого піту врожай. Я не раз перечитував знаменитий Калевіпоих, в якому серед видатних подвигів народного героя одним із найважливіших для майбутнього був саме цей. Богатир Калевіпоих, пристебнувши меч до боку, торбу на плече закинув, плуга приладнав як треба і запряг свою коняку, ось почав орать болото. Землю він орав глибоко, щоб пухка була й родюч. Рівень загальної культури народу, особливості його селянської цивілізації, найкраще помітно саме з відносин того народу із землею, на якій він живе. Той же спостережливий Друце писав, «У природі дуже важливо зберегти чуття розумної рівноваги, чуття природної гармонії. Естонці те прекрасно розуміють». Дві берізки посеред невеличкої пшеничної галяви – це може бути добре, але може бути й погано. Залежно від того, як на це подивитися. Добре, можливо, тому, що красиво. Погано, бо важко механізувати роботи на такій маленькій площі та ще із двома берізками посередині. Естонці воліють кружеляти на тракторі. Збирати вручну, але дві берізки посеред галяви у них стояли 500 років тому, стоять вони й сьогодні. Справді, невід'ємна деталь естонських ландшафтів, а за нею стоїть дуже багато. За нею загальна культура народу, в якого загострена жадоба краси і гармонії відносин із природою. недарма ж калеві поєх. Виоравши поле, розчистивши пасовиська і заклавши сіножаті, так любовно й дбайливо прикрашав цю сувору землю. Він посіяв журавлину, на болоті цвіт лохину, на грудках морошку сіяв, і на мурові чорниці, він підліз, зора простори, насадив рясні діброви, щоб дуби росли високі, і чагарники густіли. Потім він зорав галяву. Діл зробив широким лугом для веселого гуляння. Нащадки калеві пояга мусять трудитися, щоб у них в домі був достаток. Це необхідність, закон існування. А краса і естетика роботи – то вже духовна потреба. Саме тут, в Естонії, часто згадуєш крилату поетичну формулу Максима Рильського про троянди й виноград – красиве і корисне. Два рівних крила. Тут я почув прислід'я – яке багато може сказати про важливу рису національного характеру цих людей. Робота покаже, чи ти справжній естонець. Ту роботу людей, які називаються справжніми естонцями, бачиш скрізь, куди тільки сягне погляд. Давні, вибудувані з мовчазного каміння міста. Чистенькі, по-домашньому затишні села з городами, схожими на любовно доглянуті клумби. Цілий масиви новобудов. Напружений ритм заводів, гігантські траулери і плавучі фабрики переробки риби. О, ці дивовижні руки естонця, захоплено писав Йондруце, чого вони тільки не придумають, на чому вони тільки не лишають свій слід. Людина, яка погано робить своє діло, тут все одно, що пропаща. Для естонців це явище не стільки економічного, скільки морального порядку. Не дарма ж про їхню майстровитість, про їхнє всеуміння ходять легенди. Можна навести багато вражаючих і характерних саме в цьому сенсі прикладів, але назву тільки найголовніший. Певно, жодний турист, хоч би звідки він приїхав, не обмене в Естонії магазини з назвою «Уку». Всі знають, що там можна купити оригінальні сувеніри, прекрасні речі вжиткового характеру, вишивку мережева, дерев'яні статуетки. Очі розбігаються від усього виставленого на полицях УКУ. У КУ, крім народних майстрів, працюють професійні художники, які розробляють зразки майбутніх виробів. Появі тих зразків передує копітка праця в музеях, поїздки в різні регіони і вивчення тамтешніх прикметних особливостей вишивання, карбування чи ткання. Адже навіть у маленькій Естонії вирізняються принципово відмінні в плані етнографічному краї. Раніше тут одразу впізнавали з одягу і прикрас. Ця людина, скажімо, Саарема, чи із земель Сету. Художники Зуку бережно реставрують усе краще з часів минулих і на його основі творять нові зразки, лишаючи широкий простір для фантазії народних майстрів. Здавалося б серійне виробництво одних і тих самих речей, але як часто вони бувають не схожими поміж собою, бо за кожним предметом із уку стоїть інший автор зі своїм індивідуальним творчим почерком. Тому товари з уку не шир вжиток, а мистецтво, тому на різного рангу виставках і вдома, і з рубежем експонуються ці експонати». Ось такий підсумок, здавалося б, звичайних пустощів дорослих людей, що якогось дня приходять в об'єднання у вку і одержують там дерево, пряжу, метал для карбування, фарби, папір, нитки, різні інструменти, а потім довгими вечорами вдома незрідка всією родиною щось клеять, ріжуть, придумують, чуть, а далі несуть до магазину свої вироби на суд експертів, котрі визначають, чи мають ті утвори якусь мистецьку цінність. Якщо мають, вони з'являються на полицях магазинів, а відтак можуть здійснити довгу подорож і навіть опинитися, хто знав в якій країні, і радувати там погляд людей, які з вдячністю згадуватимуть естонських майстрів. Звичайно, ніякими найактивнішими організаційними заходами не можна було б досягти таких наслідків діяльності УКО, якби не глибокі традиції естонського народу, пов'язані з його історичною долею. Таллін споконвіку славився своїми ремісниками. Кораблі з інших земель приходили в його порт і вивозили в різні країни вироби Талінських майстрів. Отже, товари легко можна було продати. Це заохочувало і стимулювало ремісників. Потім, у часи панування на естонській землі Данії і Швеції, Члени ремісничих цехів мали автономію і відносну свободу, тому охочих їх поповнити їхні ряди було багато, найдостойніших виявляв суворий конкурс. У ряди майстрів дуже рідко могли потрапити випадкові люди, а це значить, що якість товарів талінських майстрів була незмінно високою. У житті завжди є місце для творчості, про це не раз подумаєш в Естонії. Якось посеред зими я забрів у старий Тайлінський парк. Глянув довкруж себе, в першу мить очам не повірив. Поміж мовчазних укритих снігом дерев красувалися білі палаци, динозаври, лицарі, звичайні знайомі кожному з дитинства снігові баби з моркв'яними носами. Виявляється, тут недавно був конкурс на кращу снігову скульптуру, в якому брали участь усі школи Тайліна. Теж дуже характерно, де Естонії йде. Старий Талін. Камінне місто, що стоїть на камінні. Ідеш вузенькими, староно забрукованими вулочками, що звиваються поміж кам'яних будинків з готичними вікнами. Кожен дім фортеця, а на горі над ними височіє старовинний замок із задивленими вдалич вежами. Скільки тих важких каменів переносили сюди людські руки, будуючи й відбудовуючи місто на березі Балтики. Відходили і приходили нові покоління, минали століття, а люди несли і несли сюди каміння, щоб наперекір усім історичним негодам, усім нападникам, стояв тут головний град їхнього народу. А буде в народу головне його місто, буде столиця, буде і сам народ. Ще ніхто не написав такої книжки.